Deci mintea noastră iese afară din sine și așa se unește cu Dumnezeu, devenită mai presus de sine, iar Dumnezeu încă iese din sine, exoiaftuginete, și se unește așa cu mintea noastră, dar el se coboară ca mâna de dragoste și de iubire, eroti che agapisii, și de prisosința bunătății iese, nepărăsind adâncul său anecfoititus, Voititos, ne părisind adincu său din sine, din transcendența sa și se unește cu noi prin unirea cea mai presus de minte. Dar că nu se unește numai cu noi, ci și cu îngerii cerești, tot prin coborâre, tot prin economie, prin coborâre, prin acomodare cu puterea noastră de, de vedere, de înțelegere, ne-o spune iarăși Sfântul Macarie cel Mare, pentru iubirea sa de oameni, cea nemărginită se micșorează cel mare și suprafiresc ca să se poată amesteca cu făpturile lui mintale, pe care le-a creat curațiune, cu sufletele sfinților și cu îngerii, adică spre a se împărtăși și ele de viața nemuritoare prin Dumnezeirea lui, prin lui. Și cum nu s-ar coborâ cel ce s-a coborât până la trup? și încă trupa al morții și moartea crucii a luat, Filipen 2 cu 8, ca să înlăture acoperământul întunericului, nică păcatul, așeza peste suflet în urma căderii și să dea din lumina sa, cum zice același sfânt în capitolul citat, la început, zice aici părinți greci, volumul 34, coloana 956. Temeți-vă deci cei ce nu credeți și atrageți și pe alții la necredință, orbilor care vreți să conduceți pe orb, ce ce vă depărtați de Dumnezeu și trageți după voi și pe alții, ce ce pentru că nu vedeți lumina declarați că Dumnezeu nu e lumină, cei ce nu numai că vă întoarceți privirile de la lumină și le îndreptați spre întuneric, ci numiți însăși lumina întuneric și faceți deșartă coborârea lui Dumnezeu cât vă privește pe voi n-ați pățit n-ați păți aceasta dacă ați crede dacă ați credea cuvintele părinților că cei ce ascultă de ei arată multe evlave nu numai față de harizmele mai presus de fire ci și față de cele îndoielnice. adică cine ascultă pe uh, sfinți îi ascultă și în cele care sunt absolut adevărate dar și în cele care ar mai avea vreo lipsa și în, aceea, și în acelea sunt reverențioși adică nu se duc și să-ți bată joc de sfinți iată, mai au o lipsă, o scădere, o, un adevăr, o inexactitate. Există, zice Sfântul Marcu și cred că e Sfântul Marcu Așetul, o har n-știu de cel care nu l-a experimentat, el nu trebuie nici anatematizat de teama adevărului, nici primit de teama erorii. Părinți greți 65 e, coloana 933 vezi că există un har adevărat altul decât adevărul dogmelor, adică un har prin experiență că și îndoielnic din adevărul dogmelor. Există deci un har eficace un har activ un har viu mă rog, harul prin excelență este o iradiere a vieții a vieții lui Dumnezeu există un har eficace tracțiți până de Dumitru Stăniloae care lucrează mai presus de cunoștință. Deci un har lucrător, am zice noi, eficace acesta, care lucrează mai presus de cunoștință și nu e vlavios lucru să declari eroare, un har neprobat încă. Adică nu e <coughs> nu e vlavios să spui că ceva nu există dacă nu știi din experiență că nu există. Adică nu e ceva care ține de evlavie să negi lucrurile pe care nu le cunoști. Ci dacă auzi că un sfânt are lucruri mai presus de ceea ce cunoști și știi tu, e normal este să îl crezi, să le accepti ca unul care e credibil și care te și întrece. Asta vrea să spună Sfântul Grigore Palama. De aceea Dumnezeu Nil ne îndeamnă ca în astfel de cazuri să rugăm pe Dumnezeu să ne descopere adevărul. Roagă-te, zice, atunci stăruitos, stăruitor, că dacă vederea este de la Dumnezeu, să te lumineze El însuși, iar de nu mai bine să alunge rătăcirea de la tine. Adică dacă avem o simțire a harului, o iluminare, o vedere pe care nu știm de unde e, de la dracu sau de la Dumnezeu. Trebuie să ne rugăm stăruitor lui Dumnezeu, zice Sfântul Nil, la care noi putem adăuga să chemăm în sprijinul nostru și cărțile Sfinții o părinți Sfânta Scriptură și să observăm și cum am ieșit noi din acel extaz cu ce sentimente, cu ce înțelegeri, cu ce stare și să vorbim și cu alți părinți duovnicești cu oameni, cu preoți cu erari, cu călugări, cu frați, surori care au o viață, o viață duovnicească mare deci să întrebăm și pe alții dacă această experiență a noastră este veridică adică dacă se probează și în experiența lor de altfel părinții n-au putut răbda să nu ne spună și care sunt semnele erorii și cele ale adevărului, adică care sunt semnele că o vedere este de la Dumnezeu și care e de la diavol și da, aici un citat pe care Părintele Dumnezeu Senoraie nu știe de unde l-a luat Sfântul Grigore Palama în care citate următor: Eroarea chiar de a simula fața adevărului, forma adevărului și-ar îmbrăca aspecte luminoase, nu va putea produce o lucrare bună. Ca de exemplu. Adică lumina, dacă ar fi lumină satanică care deci dacă ar fi o apariție satanică, Dracus s-ar da drept înger în viața noastră și ar produce în mintea noastră, în fața noastră, eu știu cum, un aspect luminos, ceva luminos și ne-ar spune, ăsta e extaz, nu poate să producă în noi acea stare decât mândrie că suntem ceva, că suntem, și nu o lucrare bună. Și care ar fi lucrarea bună, asta este problema. Deci, extazul adevărat produce următoarele lucruri. Ura lumii, adică ura de, de patim, de viața destrăbălată a lumii. Disprețul măririi de la oameni, adică disp să disprețuiești e, laudele oamenilor. Apoi, dorința după cele cerești, adică dorul după a vedea de nou și din ce în ce mai mult slava lui Dumnezeu. Apoi, un alt semn este de la Dumnezeu vederea încetarea cugetărilor, adică nu mai ai gânduri, ci ești plin de o bucurie și dulceață extraordinară. Apoi liniștea duhovnicească, tocmai asta, pacea minții, bucuria, pacea, smerenia, încetarea plăcerilor și a patimilor, că adică dorința, dorința spre lucruri lucruri gregare, spre lucruri pe care le fac și alții, să mergem așa toți la unison rele. Buna dispoziție sufletească ultimul, ultimul, ultima ultima uh, caracteristică bună pe care noi am avea -o. Deci ce vrea să spunem și mai puțin și pe urmă comentez. și toate acestea sunt fructele Harului, sunt uh, semne ale Harului, cărora se opun cu totul cele ale erorii. Deci dacă o vedere satanică am avea, asta ne spune, suntem sfinți, sunteți sfinți, sunteți genial. nu mai vă rugați, ați ajuns la nepătimire, sunteți cei mai buni, acum aduceți-vă și evanghelizați lumea, învățați, voi sunteți alfa și Omega, cam așa îți spune dracu. Te crede, te face să crezi că ești genial, că ești sfânt, că ești cel mai cunoscător al tuturor timpurilor. Pe când, după cum zice aici, citându-o, sunt părinte pe care noi nu știm cine este. Aici, părintele dumnezeu este și pare să că și manuscrisul grecesc nu indica cine este autorul. <coughs> ne arată că vederea Dumnezească adevărată produce în noi, cum e și normal, produce în noi manifestări Dumnezești. După cum am arătat, ura părămește să urăm păcatul, să lava zlava lumii, să dorim curățirea și vederea dumnezească. liniște, bucurie, pace, smerenie, încetarea plăcerului și a păi bunății, să sfletească. Deci numai lucruri pozitive în comparație cu orgoliu și cu infatuarea pe care o produce demonii, le produc demonii în oamenii păcătoși, oamenii cu bună încredere în ei, care e, vor să ajungă la stări extatice, rare, la o viețuire duhovnicească extraordinară și dracule vine în ajutor, între mele, și le aduce fantasme ca să creadă că asceza lor este unică, că ei sunt unici. Continuă, sunt Grigore Palama, ba unii cu multă experiență Duhovniciască au descris chiar și însușirile vederii mentale, adică ce vedem în vederea extatică, ca să se poată clarifica viitorii oameni care vor avea, să-și clarifice ce se întâmplă, cineva încă înainte de a constata fructele. Deci, aceste <coughs> însușiri are harule. Vei cunoaște, zice, un alt citat, alt sunt părinte care iarăși, nu știm cine este, vei cunoaște, zice, din lucrările sale Lumina mentală ce luminează în sufletul tău de de la Dumnezeu sau de la satana, ca să nu ții nici pe cel ce alungă înșelăciunea de înșelător, nici să nu ții pe Dumnezeu, de el îți dă vederea sa și tu să zici că este înșelare, nici să ții înșelăciunea satanei, dacă ar fi de la dracu, drept adevăr. Dar nici lumina cea neînșelătoare nu hărăzește neschimbabilitatea avea cu acesta adică nici dacă vedem o lumina dumnezească sau de zeci de ori, nu ne face să nu mai fim atrași de patim ba împotrivă cei care au văzut lumina lui Dumnezeu a fost și mai aprighi pitiți, bineînțeles că dracu atunci urla mai repede, mai tare împotriva lor ca unii care știau acum care e viața veșnică ei să răcum trei sfinții în rai în Împărățirea Lui Dumnezeu, plin de lumină și atunci sfinții oamenii duhovnicești care experiază revederea Lui Dumnezeu fiind din ce în ce mai zmeriți, din ce în ce mai necăutători de nicio slavă, de nicio pretenție în fața lumii acesteia. Bineînțeles că dracul cu ei uh, ducea mai multe lupte. Tocmai de aceea spune Sfântul Griure Palama că lumina acea nenșelătoare, adică adevăratul extaz, nu hărăzește, nu te face să fii neschimbabil în cu acesta, adică o starea ta sufletească, adică nu te, dacă ai văzut lumea nu te scutește asta să nu mai fi atras spre patim. Cine o spune aceasta face parte dintre lupi, cum a zis, careva dintre părinți, adică dacă cineva spune că până un extaz 2, 3, 5, 1000 uh, sau până pseudo extaze a ajuns nu mai este tulburat de nicio patimă, nu mai are nicio problemă, nici s-a rezolvat toate lucrurile, acela, zice, este lup, este drac, este om uh, diavolesc, om care e demonizat, care e înșelată, satana. Adică cine să crede nepătimitor, în sensul că nepătimirea n-ai mai simțit nicio ispită. Observ că de departe sunt de adevăr aceia care declară care declară pe cei plini de har rătăciți din pricina unor lipsuri omenești. Ei au cuvântul lui Scăraru, Suntean în Scăraru, care zice nu eu omenesc, ci îngeresc, a nu fi târât pe neobservate spre păcat. Adică numai îngerii care s-au stabilit cu totul în contemplarea lui Dumnezeu nu mai sunt târâți așa de moliciune, de păcat, de enervare, de desfrânare, de mânie, de ură, de asta vrea să spună, sau unii se umilesc pe ei înșiși din plicina lipsurilor ce le au, adică sfinții au unele păcate, unele patim și dobândesc izvorul harismelor din plicina greșelilor lor, adică având mici păcate și pocăindu-se pentru ele, primesc mult har, primesc mult har, pentru că din când în când Dumnezeu îi mai lasă să mai cadă în păcate mai mici sau mai mari ca să se umple și de mai multă umilință. Spuneți, că unii se umilesc pe ei înșiși din pricina lipsurilor a unor păcate ce le au și dobândesc izvorul harismelor din pricina greșelilor lor. Se cere oamenilor lipsa de patimi dar nu cea îngerească ci cea omenească adică nepatimirea uh, omenească este altceva decât cea îngerească acum noi, oamenilor bisericii, oamenii păcătoși ne cere să fim sfinți ca angelii din ceruri, adică să nu mănânci, să nu bei, să nu faci, să nu dregi, adică la modul absolut. Aici sunt Iorilu Palamas spune, zice lipsa de pati la oameni este după putere omenească, nu îngerească, pe care cum zice acela sfânt, o vei cunoaște fără să te înșel că este în tine, când vei fi în bogăția luminii negrite și în dragostea nespusă a rugăciunii, pe care o aduce rugăciunea. Și aici este... Nu știu de cine este citatul... <coughs> a, de la Sfântul Ianscăraru. <coughs> la Sfântul Ioan Părinți greși, vol. 38, coloana 996a. Sau cum mai zice... Deci tot el. Ba nu, e altcineva. <coughs> Sau cred că e tot el, nu știu. Aici sunt de la 38 la 88, mă rog, e mare diferența. Aici nu e precizat cine, cine, sunt, cine e autorul următoarul versete, următoarul pasaj. Sau cum ai zice, Lumina Dumnezească o vede, desigur, sufletul eliberat de preocupări, de griji. Cunoștința Domnului Dumnezeu însă câți nu văd din cei cu preocupări. Adică mulți cunoști teologie, dar nu mulți au experiențe domnicești. Sau cei slabi la suflet cunoști din alte câte îi cercetează Domnul, cei desăvârșit însă din prezența Duhului. Adică cei care mai păcătuiesc observă din mustrele pe care Dumnezeu ne face, pe faptul că dăm în păcat și vedem câtă durere și lipsă avem de mila lui Dumnezeu și cerând la mila și lui Dumnezeu, ce-i zlabi la suflet, asta vreau să zic aici acest sfânt care e necunoscut pentru mine, ce-i zlabi la suflet, cunosc din alte din alte lucruri sunt cu ei. Când îi cercetează Domnul, păcând când cei desăvârșiți din prezența Duhului, din prezența harului în el, în ei și din ceea ce lucrează Dumnezeu în ei prin har, înțeleg care e voia Domnului, a cerceta Domnul în, în limbajul Scripturii și al Sfinților Părinți, să te cerceteze Domnul, să te uh, viziteze, am zice noi și chiar așa zic americanii uh, în traducerea Scripturilor a te cerceta Dumnezeu înseamnă a ți uh, arăta un gând dumnezeiesc, o direcție, o Luminare Dumnezească, o minune. Asta înseamnă să te cerceteze Dumnezeu, să te viziteze prin harul său, să-ți facă un favor, să-ți facă o bucurie. Mai pe înțeles. Deci, când te cercetează Dumnezeu, atunci te bucură, te luminează cu ceva, te îndreaptă, te ridică dintr-o patimă, dintr-o. Da. Sau, același Sfânt, ne cunosc cu nou, celor începători, știrea că sunt după Dumnezeu, adică cunoștința că sunt, merg corect după Dumnezeu, le dă pașii lor, care sunt fructele zmereniei. Adică cunoștința că mergi după Dumnezeu o observ în faptul că te adâncești și mai mult în zmerenie, în umilință, în cunoașterea duhovnicească. Pe când celor din stadiul de mijloc, adică celor înaintați viața dumnezească observă că le merge bine sau că merg după Dumnezeu prin dispariția luptelor adică a, a patimilor mari din ființa lor păcând celor desăvârșiți le arată Dumnezeu că sunt pe calea ortodoxă a nevoinței prin manifestarea și prin sosința luminii dumnezești în ei dacă, deci, lumina aceasta nu e spirituală, nu este noeron, nu e mentală, adică nu se percepe cu mintea, și procuratoare de cunoștință, deci, care nu provoacă cunoștință, care nu aduce cunoștință, cum zic părinții, ci simplu cunoștință, adică e silogism, dacă ar fi silogism, iar prisosința ei este semn de desăvârșire, atunci viața lui Solomon, Sfântul Solomon din Scriptură, ca să nu spun și acelora dintre elini care sunt admirați pentru înțelepciunea lor, e mai desăvârșită și mai plăcută lui Dumnezeu decât a sfinților. Deci dacă silogismul înseamnă vedere, atunci viața filosofilor e mai bună decât ale a sfinților. Ne oprim aici și vom mai avea încă un podcast și terminăm acest al doilea tratat al sângului Palama pe care cu multă cu multă dragoste ne l-a tradus Părintele nostru, cu nostru Părinte Dumitru Staniloae.